I. fejezet, Peru földje. Szürke köpfoszlányok lebegték körül a hajunk. Az árbócok sötéten és kihívóan rajzulódtak ki a hajnali derengésben, míg a vitorlák, mint roppant, fáradt denevérek pegyhütten lógtak le a rudakról. Tökéletes szélcsend volt. Felnéztem a fő árbócra. A kosárban mozdulatlanul állt az őrszem. Olyan kicsinek látszott, mint azok a játékkatonák, amiket anyám árult valamikor Granada napsütötte piacán. Léptek-koppantak a fedélzetem. Megfordultam. Pizárról közeledett néhány tisztjével. Utazásunk alatt minden nap láttam őt, és mégis mindig újra megcsodáltam. Soha sem tudtam eldönteni, hogy a hőst vagy a kalandort lássam-e benne. Annyi furcsa legenda és történet keringett róla, mint magáról Cortezról. Állítólag Makhél is elkísérte egyik útjára, és akkor fogamzott meg benne az aranyország meghódításának gondolata. Legalábbis így mesélte nekem Hernando de Luce, a kövér és fecsegő ültetvényes. Pizarro fejjel magasodott ki a társai közül, akik körülvették. A fekete básonyruha talán még inkább növelte alakját. Francesco Dorellana a fiatal szinte gyermeknek látszott mellette szülke bőrruhájában. A karcsú gonzáló is eltörpült bátja oldalán, pedig ő igazán nem tartozott a kistermető termető emberek közé. A felhő közül előtörő napfény megvilágította a pizarro arcát. Bőre sárga volt, mint a régi pergamenek, amelyekre tanítómesterem Gaspard de Carcheval, dömés szerzetes rott fáradhatatlanul cikornyás sorait. Fehér galléria élesen vált el sötét ruhájától. Keze a hosszú és egyenes kard markolatán pihent. Bizalmas barátai körében sem mutatkozott soha nélkül, hiszen az asztrológusok horoszkópjai szerint éppen a legbizalmasabb híveitől kellett tartania. Én magam soha sem hittem az aféle jövendülésekbe, de ő maga sokat adott a csillagjósokra, és útja előtt számos horoszkópot csináltatott. Hosszan elnéztem a vezér markáns férfias arcát, amint társaival beszélgetett. Időnként a tengert nézte olyan szeme volt, mint a sirálynak. Az erős fényben sem rebbent. Egy váratlan széroham lesodorta a fejéről a barettet, és összekuszálta őszes haját. Dorellána vette fel a barettet, és túlzott, szinte szolgai mozdulattal nyújtotta át Pizzárrónak. Nem tetszett nekem ez a sápattarcú fiatalember, de a legénység nagy része rajongott érte. A szél belekapott a vitorlágba, és megduzzasztotta őket. A pegyhűt vásznak megfeszültek, mint termetes asszonyokon a ruha. A hajó megindult. A hullámok lomhám csapottak a vitorlás oldalához, és fehéren porlottak szét a melvéde. Néhány sirálykó vájgott a magasban, hogy aztán a hulló kősebességével csapjon le a vízre. Pizarro alig látta a fehér madarakat. néző szeme a látóhatát kutatta, ahol szürkén gomolygott a szakadozó köttakaró. A szél feltámadása reménykedéssel töltött el. A friss levegő egyszerre kitisztította agyamat, amely már kifáradt a várásban, és eltompult a köttől. Éreztem, hogy nem lehetünk messze a parttól, és nem is csodálkoztam túlságosan, amikor meghallottam az őr harsány hangját. – Föld! – kiáltotta az átbócskosárban álló férfi, és karjával keletre mutatott. A fedézet percek alatt megtelt emberekkel. Sokan nem akarták a hírt elhinni, annyi napja volt a és olyan régen nem láttak partot. Én pizzárót néztem. Mozdulatlanul állt, mintha szobor lett volna, de arca éppen eléggé elárulta érzelmeit. És amint a szürke kötpalást hasadozni kezdett az égperemén, úgy oldódtak fel a férfi arcán a sötét ráncok. Szeme ragyogott, és keskeny szája egy szót suttogott makacs állhatatossággal. Arany! Ez a szó járt szájról szájra. Ezt a szót mondta Mohó vágyakozással Hernándó, és ettől a szótól pirult ki Francesco Dorellana halvány arca is. A három hajó egymás mellett horgonyzott a zöbölben. A paltra nem volt könnyű feladat. Némelyik csónaknak tízszer is meg kellett fordulnia, amíg mindenki elhagyta a fedélzetet. A parton felsorakozott a kis hadsereg, 180 ember és 67 ló. Az ágyukat is a partra vontattuk, és most ott álltak a vízpartján, komoran és feketén, tágra nyitott érztorokkal, mint a dühös kutyák. A perc ünnepélyességét Pizáró is átérezte, mert teljes lovagi fegyverzetben lépett emberei elé. Páncélján vörösfényű szalak csillogott, sisakján fehér tollak lobogtak. Felült fekete lovára, és elléptetett a katonák sorfala előtt. Később beszédet intézett a kis sereghez. ezúttal rövid, katonás, pattogó szavakat használt. Utalta jövő harcaira és a várható zsákmányra. Megemlítette Álmágró nevét is, aki megállapodásuk értelmében új csapatokkal fog utánok jönni. Beszéde végén parancsot adott katonáinak a táborverésre. A vezérsátrát egy dombon állították fel, ahonnan messze el lehetett látni a tengerre. A vidék heroikus, zord hangulata teljesen hatalmába kerített. Soha sem láttam hasonló tájat. Egyik oldalon a végtelen tenger terült el, míg a síkság másik oldalán töretlen hegylánc emelkedett a magasba. A sötét, meredek sziklafalak teljesen elzárták a látóhatát, és mögöttük csak még magasabb hegyek, hó takarta csúcsei fénylettek, mint az ezüstözött lándzsák. A gyér növényzet merőben ismeretlen volt számomra. A furcsa, ágas-bogas fákon szúrós tövisek meredeztek, akárcsak a sündisznó hátán. Árnyékot alig találtunk. Már az első napokban sokat szenvedtünk a melegtől, és tikkattan várakoztunk az alkonyra, amikor a várva várt lehűlés csak ugyan bekövetkezett. A hegyek felől hideg szél tört a sikságra, és csak hamar lehűtötte a levegőt. A sziklás parton egymás után gyúltak ki az őrtüzek. A legnagyobb tűz a vezér sátra előtt lobogott. Pizzáról szürke köppenyéve burkolózva ült a lángoló gajaknál Hernándó, Gonzáló, Dorellána és Álvadró társaságában. Az utóbbi a vezér egyik kipróbált hadnagya volt, mindenki kitűnő katonának tartotta. Durva vonásai a madridi dóm szürke kőszobrait idézték emlékezetembe. Barna haja ellepte alacsony és mélyredőkkel szántott homlokát. Sosóra erőteljesen emelkedett ki arcából, és keskeny szája elvékonyodott ritkás bajusza alatt. Hosszan elnéztem a tűz mellett ülő férfiakat, és önkénytelenül arra gondoltam, hogy a szeplős Hernándó milyen kevéssé hasonlít bátyjához. Hernándó csontos arcát lángvörös haj keretezte, csupán merész álla árulta el közeli rokonságát a vezérrel. Gőgös és büszke természet volt. Senki sem szerette. Az égen feltűntek az első csillagok. Nem emlékszem, hogy hasonló csillagképeket láttam volna Kastilliában az égbolton és a régi fóliánsokban, amelyeket a kolostorban lapozgattam, ahol gyermekkoromat töltöttem Gaspard de Kárhievál atya jóvoltából. Neki köszönhettem első ismereteimet, ő tanított meg a betűvetésre is. Mindez eszembe jutott, amint az égbolton hiába kerestem a skorpió és a kentaúr jellegzetes formáit. Nem tudtam az idegen csillagok között eligazodni. Csupán egy feltűnő csillagkép ragadta meg figyelmemet, amely úgy szikrázott a magasban, mint valami csodálatos gyémátokból kirakott kereszt. Sokan jelképet láttak ebben a keresztben, és ezért biztosra vették győzelmünket. A vidék kopár volt, de mégiscsak a szárazföldet jelentette tíz napi keserves hajózás után. Megnyugtató volt, hogy ismét talajt éreztünk lábunk alatt. A fekete, sárkányfogakhoz hasonló sziklákon megtört a víz ereje, és táborhelyünkről könnyen nevettünk a fehér tarajos hullámokon, amint zúgva csapódtak a parthoz. A tűz közelében ültem, és így jól hallottam mindazt, amit pizzáró és társai beszéltek. – Ez a hely tetszik nekem – mondta a vezér. – Lehet, hogy valamikor itt fogom felépíteni új Kastília fővárosát. Dorellána hitetlenül csóvált a fejét. Attól tartok, hogy nappal sokat kellene szenvedni a forróságtól, míg az esték szokatlanul hűvösek. Magamban igazat adtam a fiatal hadnagynak. A sivár környéket egyes lakatlan napégette vidékeivel lehetett volna összehasonlítani. A homályba vesző, roppant hegylánc siváran és vigasztalanul merett a magasba, mint valami hatalmas lépcső, amelynek fokozatos emelkedését az egymás után feltornyosuló hegyek jelezték, míg mögöttük fehér sapkás csúcsok rajzolódtak ki a sötétedő égbolt alatt. A hegyek látszólag a tengerből emelkedtek ki, pedig a valóságban nagy távolság választotta el meredek oldalukat a parttól. A partmenti sivatag homok és kövei az elhagyatottság és szomorúság érzését keltették bennem. Mintha csak a távoli kőóriásokról levált por és törmelék borított volna el mindent. Homok, szétmálott kő és helyenként néhány furcsa, tüskés növény. Ez volt minden, ami változatosságot jelentett ebben a pusztaságban. A szél váratlanul megfordult. Kötközeledett közeledett a tenger felől, és a lassan leszálló pára lepel mindinkább elmosta a hegyek határozott körvonalait. – Milyen messze lehetünk tunk Tunkbektől? – kérdezte Álvádról. – Úgy gondolom csak néhány mérföldnyire – válaszolta Pizarro. – Minden esetre délfelé kell mennünk. – Jó ét, urak, hajnalban indulunk. A vezér a sátrába vonult, de a többiek a tűznél maradtak. Mozdulatlanul ültek és a lángokba bámultak. Egyik-másik lovagarca elárulta, hogy a megérkezés nagy csalódást jelentett számára. Másnap hajnalban elindultunk. Miután Pizarro számítása szerint nem voltunk messze a várostól, semmi értelme sem lett volna megvárni, amíg a matrózok kiavítják a viharoktól megtépázott hajóinkat. A vezér úgy határozott, hogy a vitorlások később utánunk jönnek tumbekbe. A kötfüggönyön átszűrődő napfény sárgán ömlött szét a sivatag homokján. A sziklás part mellett haladtunk. Füllet csak nem elviselhetetlen hőség volt. A legtöbb katona levetette páncélját, de így is csurgott a verejték. A vidék jellege lassanként megváltozott. A sziklák elmaradtak, és helyettük erdőségek következtek. Különös fákat láttunk, amelyek benyomultak a tengerbe, körülöttük sötét bozót burjánzott. A levegő telítve volt a rothadás és enyészet szagával. Minden lépésnél mélyen a porhanyós földbe süllyedtünk, és helyenként nagy kerülőket kellett tennünk, mert a terep járhatatlannak bizonyult. Poshadó tócsák, zöldes színű tavacskák szegélyezték utunkat, és lépten nyomon korhadó fatörzse kevertek. Meleg és tapadós köt a baljóslatú vidék fölött. A katonák hamarosan megunták a dicsőséget, és hangosan zúgulódtak. Pizáró még déli pihenőt sem engedélyezett, és erőltetett menetben hajszolta tovább a fáradt embereket. A kora délutáni órákban a tengerből nőtt erdőfáj ritkulni kezdtek, és egy dombtetőről megpillantottuk Tumbek városát. Annál nagyobb volt a csalódásunk, amikor kiderült, hogy a távoli épületek közelről vígasztalan romoknak bizonyultak. Mindössze néhány templom és az erődítmények egy része maradt épségben. Mindenütt üszkös gerendák meredtek az égbolt felé, mint kinyújtott segélykérő karok. Az ígért ezüst és aranyholmiknak színét sem láttuk. – Mit jelent ez? – kérdezte Álvádró a vezért. – Nem tudom – válaszolta pizzáró Tompán – számomra is érthetetlen az egész. Amikor ám magróval itt jártam, virágzó város terült el a zöböl mentén. Felipolló, a fiatal benszülött, akit a vezér első útja alkalmával hozott el Tumbekből, és most tolmácsnak akart felhasználni, elszürkült arcal nézte szülővárosa romjait. Pizarro magához intette a benszülöttet. Reméljük, hogy sikerül majd valakit találnunk, akitől megtudhatjuk a történteket. Minden esetre maradj mellettem! A fák hossza megnyúlt árnyai már a közelgő estét hirdették, mire a katonák rábukkantak az egyik földben néhány benszülötre, akik elmondták, hogy rabló hegyi törzsek támadták meg a várost. – Az inka nem védett meg benneteket? – kérdezte Pizzárró. A benszülött válaszából kitűnt, hogy az inka harcba keveredett Hueskár öccsével, Atahu alpával és az utóbbi győzött a harcban. A tahú alpa megkoronáztatta magát a fővárosban, azután sereg egy részével a tengerpart felé indult. Pizarro késő estig faggatta tolmát segítségével a benszülötteket, és elégedett arccal jelent meg a tenger közelében lobogó tűznél. Mindent megtudtam, amit akartam, újságolta. Azt kellene tudnunk, hogy mi van a nagy hegyeken túl, mondta Francesco Dorellana, és a távolban fehérlő csúcsok felé mutatott. Ott lehet az igazi Eldorado, az aranyország, amelyről annyit hallottunk. Ott bizonyára roppant folyók hömpölyögnek a termékenysíkságon, még itt csak sziklák vannak. Álmodozó! vágott közbe pizzáró ingerültön. Mit láttál eddig ebből az országból? Semmit. Tudd meg, hogy az inka egész udvarával a közelünkben tartózkodik. Megtámadjuk? kérdezte Alvadró felvillanó szemmel. Tehát, fogjuk el az inkát, kapta fel fejét Hernándó. Még nem tudom, mit fogok tenni, válaszolta a vezér. Annyi azonban bizonyos, hogy az előjelek kedveznek nekünk. Epetben Atahu Alpa a korlátlan úr Perúban. Bátyját elfogadta, és pekkoronáztatta magát kuckóban. Kuckóban a házak tetejét aranylemezek borítják, mondta Hernándó, és hangjában mohó vágyakozás remegett. Azt beszélik, hogy a nemesérc olyan bőségesen van ott, mint náluk a vas és az ólom. Majd cserélünk, nevetett Álvádról. Mi adjuk a vasat és az ólmot, ők pedig az aranyat és az ezüstöt. Alig várom már, hogy kardot rántassak a hitetlenek ellen. Hidd el, kapitány, egyetlen rohammal legázoljuk őket. A cseh többet ér az erőszaknál, mondta Pizáró, és mereven a lángokba bámult. Sokáig nem beszélt senki. A tűz lassan hamvadni kezdett. Még egy utolsót lobbant, azután kialudt. Csak a parázs világított még vörösen a sötétben. Pizáról felkelt és összehúzta mellén a köpenyt. – Jó éjszakát, urak! – mormogta, és megindult az egyik romlatozó épület felé, ahol éjszakai szállását berendezték. Addig követtem tekintetemmel, míg magas alakja el nem tűnt az egyik sötét kapuban. A többiek is sorra pihenni tértek. Én azonban még sokáig nem gondoltam az alvásra. Egy ciklára ültem, és néztem a vizet. A hullámok már elpihentek. Olyan volt a tenger, mint egy óriási csillogó ércpa is. Semmi sem bontotta meg a végtelen vízfelületet. A dagály apartmenti sziklákat is elnyelte. Hirtelenül felrezzentem álmodozásomból. Kéz érintését éreztem vállamon. Gaspard de Kárhyevál állt mellettem. Mire gondolsz, fiam? kérdezte csöndesen. Atyámként tiszteltem az öreg dominikánust, nem volt előtte titkom. Most is elmondtam mindezt, ami a szívemet nyomta. Úgy érzem, azokat az embereket, akik perú partjain kikötöttek, nem a kereszténység szent eszmélyi hevítik. Pizzáró és társai nem építeni, hanem rombolni jöttek ide. A szerzetes mellé ült, és vállamra tette a kezét. Ne töpreng olyan dolgokon, amikhez nem értesz. Ki láthat az emberek szívébe más, mint az Isten? Hallottam pizárót és a többieket beszélni, amint a tűznél ültek. Egyetlen cél begelőttük az arany. Semmi más nem érdekli őket. Minden szavukból az arany csörgését vélem kihallani. Bármilyen hörgő, rekett is sokszor az emberi hang, mégis a guruló aranyak csengésére emlékeztet. Azt hiszem, a világ összes kincse sem lesz elég azoknak a férfiaknak, akik ma az inkák földjén táboroznak. Ha színültig megtennének hajóik aranyjal, akkor is többet akarnának. Nem a felfedezés nagy szerűsége vezette őket ide, hanem csak is a kapzsiság. Súlyos dolgokat mondasz, fiam, ne felejtsd el, hogy Valverde Verde atya, és én keresztel kezünkben léptünk erre a földre. A megváltó szeretetét hozzuk. Te kivétel vagy, atyám, mondtam őszintén, de nem gondolsz arra, hogy a keresztek mögött éles kardok villognak, és a te nagy szeretetet sem másíthatja meg az emberi gonosságot. Sokáig néztem a pizzáró arcát, és hiába kerestem benne azokat a vonásokat, amelyek Kolumbusz, Kristófot és Magiel annyira jellemezték. A tűz vörösre festette az arcát, olyan volt, mint maga az ördög. A szerzetes karja megremegett a vállamon. Az Istenért beszél halkabban. Mindkettőnk vesztét akarod? Én csak az igazságot akarom, válaszoltam. Te olyan szépen festetted meg előttem a nagyutat, hogy alig vártam már az indulás pillanatát. Most azonban félek, kétségek kínoznak, és úgy érzem, jobb lett volna nekem Kastíliában maradnom, a királyi udvarban, de talán még inkább egy csöndes kolostorban. Szüleid nem akarták, hogy pap legyen belőled, vágott közbe régi tanítómesterem. Erről tehát ne beszéljünk. Azért kötöttél kardot az oldaladra, hogy pizárrót kövesd. Katona vagy, és engedelmességgel tartozol a vezérnek. Ez lebegjen mindig szemed előtt, bármit hozzon is a jövendő. Nagyon megbántam, hogy eljöttem. Ma még csak őrtüzek lobognak a sziklás partokon, de holnap már olyan tűzvész lehet belőle, amely elpusztítja az egész országot. Hallgass! mondta a szerzetes szigorú hangon. Te tudod a legjobban, hogy engem nem érdekelnek a földi kincsek. Én téríteni jöttem Krisztus igéivel. Lehet, hogy harcok lesznek, de a pogányság ellen küzdenünk kell. És ha az inkák palotái sorra leomlanak, akkor majd templomok épülnek helyettük, hogy ércajkú harangjaikkal az úr dicsőségét hirdessék. Bizáró és emberei csak eszközök Isten kezében. A szerzetes már régen eltávozott, de szavait nem tudtam elfelejteni. A csöndet nem zavarta semmi. A tenger sötéten és sejtelmesen csillogott lábamnál.